Чоловік, котрий ретельно приховує пристрасть до казино, хлопчик-паж, жінка з поведінкою дівчинки, тітонька Брунька, що так і не розквітла, дівчинка не від світу цього, чоловік шматочок сиру, незбагненна красуня, дідусь-генерал, жінка Зірка. Усі вони не здогадувалися, що приречені грати в житті одну наперед визначену роль одну й ту саму незважаючи на обставини але яка роль в такому разі відведена мені кілька років тому я б упевнено могла відповісти на це запитання тепер я тільки мусила це з'ясувати уранці наступного дня для розмови я обрала чоловіка він мав довге волосся комір його лікарняного халата був піднятий і підв'язаний чорною оксамитовою стрічкою. Сівши навпроти, рухи його були різкими і елегантними водночас. Він заклав ногу на ногу. Відкинув з чола рудувати пасмо прямого волосся і картинно обхопив коліно тонкими нервовими пальцями. І одразу заговорив. Заговорив швидко досить гарною мовою, дивлячись кудись угору, ніби щитуючи оповідання, що було надруковане на стіні, Позаду мене. Я вийшов на берег Гондвани увечері 12 листопада. Пором не діяв уже кілька років, а можливо кілька десятків років, тому довелося найняти човняра, котрий затримав моє прибуття на острів на два дні, повільно ремонтуючи свою яхту. Я ступив на розгаслу порослу мохом землю, зав'язаній майже по коліна і ледь встиг вихопити валізу з яхти, котра різко розвернулася. До того ж, клятий човняр здійняв довкола такий водограй, що я одразу промок з ніг до голови. Крижаний вітер зірвав з мене капелюха і замить втопив його у хвилях. Дерева на березі відчайдушно схрещувалися гілками, гнулися, учіплювалися одне одному у закошлені верхівки, Оберемки вирваного листя утворювали жовтогарячі повітряні урагани, ніби тут йшла війна. Я розгублено оглянувся на воду. Може, встигну повернути старого, але яхта вже зникла в тумані. Я роззирнуся, чи не побачу за деревами вогнища або рибальських неодів, які сушаться на березі, або ще якихось ознак людської присутності, зайвий клопіт. Навіщо я приїхав сюди? Та ще й з валізою, в якій акуратно складені кілька білих сорочок, шкарпетки, пара краваток, нові чоботи і збірка мого улюбленого превера. Мене ж попереджали, що тут мешкають осібно три-чотири родини. А це не означає, що на цілому острові немає жодного готелю, кнайпи чи поштового відділення, міркував я та ймовірно помилявся. Адже довкола точилася безупинна війна дерев. Шуміло море, вітер здіймав листя, пісоки жодної душі. Відверто кажучи, я злякався. Ще раз кинув тоскний погляд на горизонт, можливо, човняр пожартував. І скоро повернеться. Та у цей час на морі зійнялися такі хвилі, що стало зрозуміло навіть корабель, не ризикне, Рушити в таку небезпечну путь, не те, що маленька рибальська яхта. Нічого не лишалося, як піти вперед у глиб острова. З надією, що мій переляк безпідставний, що скоро вийду на широкий сухий шлях, побачу огні будинки яскраві написи на вітринах магазинів. Іти довелося довго, скажені дерева, намагались оплутати мене своїми слизькими мокрими вітами. Пісок набився в чоботи. обличчя довелося замотати на шийною хусткою. За годину цієї божевільної дороги я все таки помітив за пагорбом щось схоже на будинок і кинувся в той бік на слабкий вогник, що пульсував всередині. Грошей ми не беремо, сказав старий у довгій білій сорочці, щойно я вимовив своє прохання про чашку гарячого чаю і нічліг. «За будь-яку ціну». «Ми зневажаємо гроші», – підтвердила стара в такій же самій одежі. «Ми вже забули, що то є, та я відчував гостру потребу відпочити, перед тим, як знову ступити за поріг. Туди дивив вітер, шуміла злива, я відкрив перед ними свою валізу. «І речей нам не треба», – відрубав старий.